Goedemorgen, as jy nou net pas ingeskakel het, herinner ek jou dat jy ingeskakel is by Net Radio SA, die e van Net Radio SA. En ons probeer by hierdie e-kerk uitvoering gee aan die opdrag van ons Heere Jezus, waar hy in Matthäus die laatste hoofstuk, die 19 de vers, sê, gaan jynt. Maak disciples van al die naties en doop hulle in die naam van die Vader en die Soon en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ons probeer probeer dus ons uiterste bes en as jy ingeskakel is, waar jy ook al ingeskakel is van ochtend, vanuit wat er land jy ook al ingeskakel is, jy of jy hier in Zuid-Afrika of in enige ander land is, Jy is baie welkom. Dit is ook dan met leedweese dat ek gister verneem het van die afsterwe van een vriendin van een mede radiostasie wat bekendstaan as Rijnbouw Gaspar Radio waar ek ook tevore uitgesaai het. Korneu Liebenberg. Gisterochtend, zaterdagochtend, gisterochtend 1 uur, het sy die tydelike met die eeuwige verwissel en is sy nou daar waar ons amal jenbul weers, daar in die teenwoordigheid van ons scheeper. Ons bid ook vir die gesin wat achterblij, sterkte toe met al die relings wat daarmee gepaard gaan. Ons bid vader, ons jimmelse vader, vir hulle sal bemoedig en sal versterk wysheid gee en kracht sal gee vir die dag wat voorlee, omdat wanneer iemand afgesterf het, is het so'n finale oomblik. Je kan niks terugdraai nie, dit is final, daarmee moet die mens vrede maak, so elkeen van die gezinslede wat daarmee betrokke is, bid ons die Heerse sterkte vir hulle toe. Ons gaan begin om te bid,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 lof aan der lofku on die hemel die heilige Mag die rijk kom Iewel geschied op aard Ons song skalda net so song sterf hy wat die wat in ons songde En hulle lei ons nie in die versoute maar verlos ons van die buse van die Ons gaan ook ons geloof in God beleid en ons doen dit in die woorde van die apostoliese geloofsbeleid in seker die oudste vorm van die christelike geloofsbeleid omdat dit vir ons noodzakelik geword het, hoe verder die tyd aanslap, hoe meer word het belangrijk dat ons baie duidelik sal sê, wat ons glo, omdat ons leef in baie moeilike tyde waar waarin daar misleiding is, absolute misleiding wat ooral aan die orde van die dag is en ons kan nie bekostig dat ons oore sal oopmaak vir misleiding nie. Een mens kan misleiding net herken as jy die waarheid ken en vir daardie rede het ons een opsomming van ons geloof in die woorde dan van die apostoliese geloosbeleiding is wat ek vir u gaan voorlees in Afrikaans, maar ons gaan ook luister na een weergave door Steve Green, wat het vir ons dan ook daarna gaan syng. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skipper van die Himmel en die Aarde, en in Jezus Christus se enige boore Seen ons here wat ontvang is van die heilige gees, geboore is uit die maagd Maria, wat het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God die almachtige Vader,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 The kingdom unfolds in His plan, unhindered by force of man, His church upheld by His hand. my Sorry dat jy ingeskakel is, by net Radio S.A.E. Kerk en prediker van is ek Dr. Tine Eilers Skrifleesing kom uit Psalm 37 Psalm 37 en ek gaan voorlees uit die 1933-53 vertaling maar ek gaan nie formele skrifleesing heen nie Uh, ons gaan die skrip hanteer soos wat ek met u daar oor gesels. Die onderwerp, die thema dan van ons boodskap van ochtend is oefening in die godsaligheid. Oefening in die godsaligheid. Sê onthou die bybel sê uh, op een stadium dat fysische oefening is van weinig nit of lichamelike oefening is tot weinig nit. Maar oefening in die godsaligheid is nuttig vir alles, en dit versal en sal een mens jyke dag net verstaan, wanneer jy die ewige thuis te bereik, wanneer jy die tydelike met die ewige verwissel, die einde aangebreek het, en die ewigheid begin het, dan moet die mens onthou, kan jy niks meer aan jou lot verander nie. Mens moet dus hier op aarde verantwoordelik lewe Mens moet nadink oor die tydelike Ja, want ons is hier bezig ons dagelikse brood te verdien Elke dag word opgeneem Door al die verskillende soorte van activiteite waarin ons deelneem En ons het nie eindelijk recht gekees Anders as om ons brood te verdien En soos wat die Heere gesê het dat het sal wees in die zweet van jou aangezig. Maar dan het die Heere ook vir ons gevra dat ons die sabbedag moet heilig, dat is die dag waarop een mens er is. Nou ons weet in verskillende lande en in verskillende dele van ons godsdienst val die sabbedag nie op die dag nie. Hier by ons in Suid-Afrika waar ek nou uit Eirenie, die woord van God verkondig is dit sondag en hier word die sabbadag op die sondag dan gevier maar ons weet daar is ander dag dit is ook op een vrijdag en dit kan ook op een saturday wees in verskillende dele van die land daarmee het ons nie argumenten nie vir so ver ons net verstaan dat ons een rustdag moet he een dag waar ons na Godse woord kan luister en ons bezig kan wees met die godsdienst oefening, oefening in die god godsaligheid. Bible sê vir ons baie duidelik, wat sal het jou help as jy die hele wereld wen, maar aan jou siel skade lui. En ek wil eerstens begin om jou gerust te stel te sê, jy moet nie vrees bevangen wees nie, die God wat van die hemel en die aarde, hy wat, uit die niks die jylle skipping en ansijn geroep het, is een verantwoordelike God. Hy is so een verantwoordelike God, het hy alles haar fijn beplan en alles is in sy hande. Hy is om beheer daarvan, al lyk het nie altyd vir ons zo so nie, vir al nie wanneer ons kyk na die gewereld gebeure en oorloge anvalle wat daar op mense gedoen word, soos die onlangse anval in Syrie, en daar die kinders en vrouwens en ook mense, mans wat daar onskuldig omgekom het en ons weet, daar die vraag is moeilike vraag om te antwoord as God dan in beheer is van die jylle galdense skepping hoekom laat God hier die verskrikkelike dinge toe en ons het nie die tyd om in die achtergrond hiervan in te gaan nie nie op hierdie oomblik nie Maar as jy ingeskakeld bly op hierdie radio, ek saai ook in die aande uit om 7 uur, wanneer ons stem van hoop uitsaai ook op woensdag Israel van die Bijbel, dan probeer ek om van die tergende vraag wat een mens soms bezighou, om bykie daar oor met die te gesels te praat, ook vraag wat daar is te antwoord, te probeer om dit te antwoord wat is moeilike dinge wat een mens die somme net so in die klap van een vinger opgelosklein nie. Mens moet bybelstudie doen, een mens moet gaan na Godse woord luister en een mens moet die tyd uitkoop om na die woord van die Heere te luister, want die wonder daarvan is hierdie verantwoordelike God, gebruik sy woord om mee te skip. As jy Johannesse evangelie lees, dan sal jy sêen dat niks kom tot stand sonder Godse woord nie. Alles het uit Godse woord ontstaan, en God onderhou alles, en God is ook bezig nou, soos nou verochend, bezig met herskipping in die levens van sy mense. God is in beheer, dit is die heel eerste stelling wat ek soms so met u wil begin, om jou te help, om vrede in jou siel en in jou wees te hee. God, die skipper van die jimmel en die aarde, is in totale beheer. Maar God beplan ook. God is bezig met beplanning. Ek en jy is bijvoorbeeld nie onbeplande mense, hier op die aarde en ek wil hy met so na jouself kyk en oor jouself dink, waar jouself ook al mag bevind. Jy is nie onbeplan nie. Goeie voorbeeld daarvan, net om vir jou die aard daarvan te probeer, makkelijk verduidelik, hoekom ons nie onbeplan is nie. Dink aan Jezus en sy geboorte, En dink aan Johannes die dooper, wat vir Jezus in die Jordaan rivier gedoop het. Hulle twee is baie na aan mekaar geboore, want Johannes het hier die opdrug gehad. Hy was beplan al van uit die boek Jesaja, as die stem van een wat roep in die woestijn, bereid die weg van die Heere. Nou Johannes het op die rechte tyd, Toe Jezus ook al geboore was saam met hom en Jezus in die omgeving van Galilea begin het, Toe het Johannes die dooper ontdekt dat hy die stem is van die een wat roep in die woestijn eenheid in die woestijn daar in die, in die Jordaan rivier het hy mense gedoop. En daar het Jezus na hom toe gestap en vir hom gevraam om te doop. Jy sê dus, hoe alles haar fijn, door God beplan word, ook jou lewe. Jou lewe en my lewe is beplande lewe. En een mens moet probeer uitvind wat Godse plan is, en een mens kan net eindelijk uitvind, as een mens luister na Godse woord, as jy in God geïnteresseerd geraak het, ernstig in hom geïnteresseerd geraak het, in wat hy dink en wat hy doen, waarmee hy bezig is, hoe een mens die dinge op die aarde wat huidiglik gebeur, moet interpreteer, moet luister na mense wat God oor jou wegstuur, wat met jou praat, god Godse woord oordra aan jou, sommer in een gesprek, maar altijd so wonderlik om mense te ontmoet, en dan te luister na wat mense vir my sê, en bewust te word van die goddelike aard daarvan, alles die persoon wat met jou praat, nou nie daarvan bewus nie, kan jy bewust word van die goddelike aard van iemand te teenwoordigheid, omdat God sy gees in ons woon, as kinders van God, woon God sy gees binne in ons nou, In Pesalm 37 merke myse interessante ding op. As jy die Pesalm oopmaak en jy lees byvoorbeeld in sommige van die vertaling soos in die 1933-53 die Afrikaanse vertaling, dan syl jy opmerk dat die hele Hebrause alfabet in die Pesalm genoem word. Dit begin by voorbeeld met Alef in die eerste vers en dan die derde vers sien een mens beet en in die vijfde vers sien een mens giemel en so meer en dit gaan recht hier tot by vers 39 touw. Dit is die 22 of 23 afhangende hoe mens dan ek kyk die sin en sin as jy dit sien as 1 letter dan is daar 22 letters, maar as jy sin en sin as 2 letters sien, as is daar 23 letters van die Hebreeuwse alfabet. En elke een van hierdie letters op zichzelf het ook een betekenis. Dus anders is ons letters, wat ons in ons alfabet hee, soos A, B, C, D, E, F, G, H. In Hebreeuwse het elke letter, soos Alef, B, gimel M, D, en zo meer tot met die letter tau elkeen van hulle ook nog afzonderlik een betekenis op zich en as net as een voorbeeld vir jou te want ek wil dit nou nie ingewikkeld maak nie kan jy byvoorbeeld kyk na die woorkie P wat jy in vers 30 sal sien sal sien vers 30 begin met P E en is daar punt en dan gaan dit nou aan Dan nou na die punt, na Pea staan daar die mond van die rechtverdige. Nou Pea in die Hebreeus beteken mond. So gee dit vir die mens, een anduiding van hoe haar fijn, God in sy beplanning van die woord ook omgaan, omdat die woord omself verteenwoordig. Nou nou Johannes evangelie, begin en sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Die woord was God. Daarom moet een mens nie lichtelik met Godse woord omgaan, en die mens moet dit in alle ernst beskou, en weet hoe meer een mens Godse woord toelaat, Om met jou te praat, hoe meer is God die skipper bezig om herskippend in ons te werk? Daarom lees ek net kortliks elkeen van hier die letters en die inhoud daarvan en gee kommentaar, lewe kommentaar daarop. Die eerste twee verse behoort dus aan die letter Alef. Wees nie toornig op die kwaaddoenis nie, benei hulle nie wat onrecht doen nie, want soos gras sal hulle gauw verwelk en soos groen gras spruikies sal hulle verdroog. Die Heere wil dus hee, een mens moet een besadigde soort lewe lei, dat jy nie die heel tyd op en af beweeg van die een uiterste tot die ander uiterste van kalmte tot absolute jou sinne verloor van woede of van wat er ander emosie ook al nie. God wil he, mens moet nie toernig wees byvoorbeeld nie, sy moet nie toernig wees op die kwaaddoenders nie, benei hulle ook nie wat onrecht toe nie, daar is so baie mense op Godse aarde as een mens na die nies byvoorbeeld kyk, wat verskrikkelijk baie geld byvoorbeeld het. En dan as mens die niest dophou en kyk waar mense soms al hier die geld vandaan kry en en hoe jy moet hard werk by voorbeeld eerlijke werk moet doen en jy maak omtrent net een bestaan en die andere mense sommige mense, ons praat net in die algemeen oor alle mense nie praat nou van specifiek daar is soorte mense wat een manier een manier vind om soos kriminele te leef en dan een baie hoes levensstandaard te handhaaf. Nou sê die Heere, ons moet nie toernig word oor hierdie mense nie. Los dit maar in Godse hande. Hy is in beheer van die skipping. Benai julle nie want soos gras sal hulle gauw verwelk en soos gras, groen gras spruikies sal hulle verdroeg. Omdat ons elkeen gaan eendag voor God staan. En dan kan een mens nie na iemand anders kyk nie, jy moet maar net na jouself kyk, want is al wat betekenis gaan hee, is wat God van my en van jou gaan sê, in daardie oomblik, voor sy rechterstoel. Die derde en die vierde vers, het te maken met die Hebraeuse letter B, Vertrouw op die Heere, en doen wat goed is, bewoon die aarde, en beoefen getrouw en verlustig jou in die Heere, dan sal hy jou gee, die begeertes van jou hart. Kijk net hoe mooi, stel die skrif dit, Prachtig mooi Vertrouw op die here En doen wat goed is Vertrouw Op die Heere en doen Wat goed is Het nie wonderlijk As jy kan denk aan jou eie leven En dit beoordeel Dat jy nie Een kwaaddoener is nie Wat daarop uit is Om kwaad te doen nie Weet jy, daar is mense wat In die straat rondloop en wat die heel tyd bezig is om te dink hoe hulle kwaad kan doen, een of ander manier die wet te oortree, of iemand te beroof, of, of iemand te verkracht, of wat ook al bezig is met sulke bose gedagtes. Nou sê die Heere, Vertrouw op die Heere en doen wat goed is. Al vergeet ons alles vandag, en ons dink net aan, hierdie een klein gedeeltekie van hierdie sin, wat sê, doen wat goed is. Een mens kan nie doen wat goed is, as jy dit doen onder die leiding van die gees van die Heere. As jy op jou eie inzicht staat maak, dan gaan jy nie dit recht krij om goed te doen nie. Verlistig jou in die Heere, Mens kan jou verlustig byvoorbeeld in die feit dat iemand, sê nou maar, sy verdiende loon ontvang het. Die Heere wil nie hee, ek en jou moet ons daarin verlustig neem. Verlistig ons in die here Kom ons wees bly en opgewonde in die here Hy wat die skipper is, hy wat die finale sê het, die ewigheid gaan ons dit besef, dat hy die finale sê het want dan gaan ons of by hom wees of er ewig weg van hom, maar die finaliteit gaan jou dan tref. Daarom, kom ons verlustig ons, liever in die Heere. Verse 5 en 6 het te make met die Hebraose alfabet, Kiemel, laat jou weg aan die Heere oor en vertrouw op hom, hy sal dit uitvoer. Laat jou weg aan die here oor wie jou wonderlik rustig maak dit een mens. As jy daan kan denk dat jy jou weg aan die Heere kan oorlaat, laat jou weg aan die here oor en vertrouw op om, hy sal dit uitvoer. is wat jy nou die heel tyd jou moet verknies oor alles wat mag verkeerd gaan, of jy sit en wens dat dit en dat en die ander moet gebeur, laat jou weg, aan die Heere oor, vertrouw op hom, en hy sal dit uitvoer. Hy sal jou gerechtigheid laat voorkom, soos die licht, en jou reg soos die middag. Het is mens aan met God loop, het is nie skaam oor wat jy doen nie, hoef het nie weg te steek nie, jy beweeg in elk geval dan in die licht van sy licht. Verse 7 Dalet Swaig voor die Heere en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listig geplanne uitvoer nie. So Dalet, 7 versie, swaig voor die Heere. Dit is ampe soos om een deur toe te maak. Die woordkie Dalet beteken ook een deur. Maak die deur toe. Soms... Wanneer ek probleeme het hier met die kracht met ons, min is een paar kracht, en jy moet die ansit, dan het hy een vreeslike lawaai wat hy maak, en dan moet ek die deur toe maak, dat ek nou nie die lawaai hoor, en jy wat na my luister dan ook nog moet sitte luister na daar die gedreun van die krachtopwekker nie. So is dit soms nodig dat die mens jou mond moet hou, dat jy maar moet stilblij, Die keer is een mens na die tyd jammer dat die man nie stilgeblei het nie, dinge gesê het en gedoen het wat verkeerd is in die oog van die Heere. Daarom sal het baie wees wees, as een mens kan denk aan hierdie vers, swyg voor die Heere en verwag om. Die achte vers, wat met die Hebrause letter hier begin. Laat staan die toren en verlaat die grimmigheid. Wees die torenig nie, dit is net om kwaad te stig, want die kwaaddoeners sal uitgeroei word, maar die wat die Heere verwacht, hulle sal die aarde besit. So laat staan die toren en verlaat die grimmigheid. Wees nie torenig nie, het is net om kwaad te stug. Dit is in elk geval nie ees goed vir die mense gezondheid nie, om torenig te wees nie, want dan gaan jou bloeddruk op, hart klop vanugger, raak onstabiel, so dit is tot geen goed in staat nie. Het is soms so dat die mens wanneer jy kyk na dinge wat verkeerd gaan, mense wat dinge wat verkeerd doen, dat jy maar wil wegkyk en dit nie raak sien nie, soms sien jy dit in elk geval, en onmiddellik weet jy wat die persoene daar doen is verkeerd, dit beteken nie dat jy nie mag besluit en sien dat dinge verkeerd is nie, maar die Heere sal wil hee dat jy liever moet omdraai en nie toerinnig word nie, Die tiende vers waf, die van die Hebrewse letters, en nog een klein rukkie, en die goddeloze sal daar nie wees nie. Ja, jy sal ach op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie. Die ootmoedig is daarin teen sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede. Nog een klein rukkie, en die goddeloze sal daar nie wees nie. Dit is wonderlik om te weet, dat daar gaan een tyd aanbreek, dat ons vrede en absolute totale vrede gaan hee hier op die aarde. En dat die duivel geen invloed op enige mens sy leven gaan hee vir daar die tyd nie. En dat die vrede kan maar net hier, in hier die tyd waarin ons nou leef, Wees as die prins van vrede in ons lewe is. Kom ons leef in vrede. 12 Sajen, die goddelose bedink listige plannen tegen die rechtverdige en die kners met sy tanden tegen hom. Die Heere lag oor hom, want hy sien dat sy dag kom. Iemand kan maar vir jou kwaad wees, mense kan maar listige dinge teen jou bedink, daar kom een dag, dat daar die persoon voor die Heere gaan staan, en gaan ontvang wat hy gedoen het hier op aarde. Dis ook om die Heere wil hee, ons moet die rechters wees nie. Die here is die groot rechtverdige rechter, Die Heere lach oor hom, want hy sien, dat sy dag kom. Volgende letter is die Hebraeuse letter Geet, 14e vers in ons Bijbel. Die Goddelose het die swaard getrek en hulle boog gespan om die ellendige en die behoeftige te laat val, om die te slag wat op is van weg hulle zwaard sal in hulle hart gaan en hulle boe sal verbreek word. Dit is net weer een anduiding van die feit dat God in beheer is, al is daar ook oorloo, want oorloo was daarvan die tyd van hierdie man wat die psalm geskryf het, David, van sy tyd af. Hy was self iemand wat aan oorloo deel geneem het, en wat bloed op sy hande gehad het as gevolg daarvan, en God het ook vir hom gesê, jy het te veel bloed op jou hande, jy sal in die tempel kan bou nie, en daarom was dit sy sien, Salomo, wat die tempel gebou het, so van David sy tyd af, en nog voor sy tyd was hier oorloog, oorlo, ach mens, hier was oorloog, hier was wereldoorloog, en daar is op die eide geoonblik, is daar oorlog aan die gang, byvoorbeeld in Syrië, Mense sterwe, vrede, dood. Maar God is in beheer. Hy weet hiervan en hy kyk so na alles wat plaas vind en dan sê hy vir jou kyk, selfs jou haare op jou kop is getel. En daar sal nie haar van jou kop afval as dit nie sy wil is nie. En mense, ek is nou al so 67 jaar oud amper 68 jaar op hierdie aarde, en die Heer het my gehelp dat ek nooit in enige oorlogsituasie myself bevind het nie. Ek was nie eens as, as een soldaat in oorlog betrokken nie. Dit was nie vir my nodig om een keer een sneller te trek en daar die wapen op een mens gericht te hou nie. Die Heere kan jou bewaar van elke onheil Al gebeur daar nou wat ook al Maar een mens moet jou sieninge tel Een mens moet nou nie kyk of jy braaf kan wees daar oor nie Dis man het God en sy groot, groot genade Dat ek hier die woorde nou hier kon uitspreek Oor oorlog en die omstandighede daarvan Die 16e versie teed, een klein bykie, is vir die rechtverde gebeter as reikdom van baie goddeloose. Want die arms van die goddeloose sal verbreek word maar die Heere ondersteun. Die rechtverde is so wonderlik dat die Heere vir die mens wil hee dat jy rustig moet leef God wil hee, jy moet in ris en vrede moet lewe. Al het jy dan ook nie baie nie dan moet ons onthoud, dit is God, wat ons dan geskapen het, en wat in beheer is van ons leven, en wat ek het, het ek van hom ontvang, en ek moet tevrede wees, jy sal sê in die skrif sê dit, jy kan dit maar gaan oplees, jy kan jou concordantie gebruik, daar die vers van, dat die Heere sê, een mens moet vergenoeg wees met wat jy het, en God dank vir wat jy het en wat jy ook nie het nie. Hy is in beheer van jou leven. Kom ons denk net aan die schepping, kom ons denk maar aan die voels. Denk nou net aan die mosies, denk nou aan hulle, denk nou aan die, hoe faal een mosie nou is. En dan denk jy aan bijvoorbeeld een papagaai, wat met volle kleure of ander, ander voels, met prachtige mooie kleren en veren, kan rondstaan en pronk. Nou het jy al gedink, dat die mossie nou daar sal sit en kyk na, want as jy eie faal en denk my, jy, kan ek nie nou maar lyk soos daar die voel, met sy prachtige veren dos? Nee wat? Dis nie die moeite werd nie, en daarom sal die ook nie een mosie sien, wat daar so sit en die depressie gaan vervalken oor hy so faal is nie. Die Heere sê, daar sal nie een mossie op die aarde val, as dit nie sy wil is nie. So hy praat hy van hier die heel eenvoudige ou mosjes. En mense, wees maar liever eenvoudig, die Heere sê juist, voeg jou by die eenvoudig is. God sê ook nie goed wat hy nie self doen he. Toe God aarde toegekom het en geboore is as mens, daar het leem, kon hy enige ander plek gekies het as hy wou. Hy kon as een rijk man se sy sien gebore gewees het, as hy dit wou. Maar nee, God het anders gekies, eenvoudige timmerman Joseph en Maria. Eenvoudige mense wat moes vlug en daar in Egypte moes gaan skuil en op een donkie gerei het, eenvoudige bestaan gevoer het, tis in die vissermanne, daar het Jezus sy disciples gaan soek. Wanneer Jezus by mense oorgeblei het, in die omgewing van Jerusalem, het hy nooit in Jerusalem self eers geblei nie, soman hy daar in die buitenweike van Jerusalem daarby Bethania. Bethania beteken huis van die arme, bet on nie, die Hebrause woord. Dis waar Jezus gewoon het, dis waar hy homself thuis gevoel het. Daarom sal hy sê, voeg jou by die nederiges, nederige mense. By nederige mense gaan hy altyd die rechte persoon ook ontmoet. Dis die mense wat sommer draan die is, gemens, nie, nederige mense is nederige mense, probeer jy om voort te gee, om iets te wees wat hulle nou nie is nie. Dan die 18 achttiende vers Jot, ek weet nie hoe ver ons gaan kom met die psalm nie, ons gaan seker nie klak reen, ons gaan net een paar verse hierdak hanteer, Jot, die heren ken die daan van die oprechtes en hulle erfdeel sal tot in eeuwigheid bly. Hulle sal nie beskaamd staan, in die slechte tyd nie, en in die daan van die hongersnood, sal hulle versadig word. Die here ken die daan van die oprecht is, en hulle erfdeel sal tot in eeuwigheid bly. God ken jou, ken jou wee, hy weet waarmee jy bezig is. Oprecht, is jy oprecht. Teenoorgestelde van oprecht, Mense is iemand wat soos een masker draar is. Iemand wat voorgee om te wees wat hy of sy nie is nie. Die heren sê hulle sal nie beskaam staan op rechte mense nie. Want die heren is in beheer en hy sal ons verzadig. In die twannigste vers sê kaf, die broose letter, maar die goddelose sal omkom en die vijanden van die here soos die prag van die weivelde. Hulle verdwijn soos rook, hulle verdwijn. Gondeloze sal verdwijn soos rook. Mense, rook, snaaks ding, trek die oomlik hier en volgeloom is daar niks daarvan nie. 21. vers, laam met die gondeloze leen en gee nie terug nie, maar die rechtverdige ontferm hom en gee want die wat dier hom geseen word, sal die aarde besit, maar die wat dier hom vervloek word, sal uitgeroei word. En sê, so ek en jy ken hier die verse betekenis baie goed. Die goddeloze leen, ne, leen van iemand, en hy gee nie terug nie. Ken jy ook soke mense nie, soms leen, en hou aan leen, en hou aan leen, want hy gee nooit terug nie maar die rechtverdige ontverm om en hy gee prachtige mooi prentje wat die mens het van dit wat die here hier aan ons verduidelik ski gaan dat die slot gedacht is wees waarmee ek met die nou hier praat as ek kyk na die tyd so paar minute voortien as die mens in Israel kom en jy gaan kyk na die rivier wat daar uit die noorde van die berge, die noorde hare die Libanon, anti Libanon daar die gebergtes uitkomt die sneeuw wat afval en smelt en dan vorm dit nou spruikies en het boor dan die, die Jordaan rivier wat was dier uh, die heilige land loop en dan uiteindelijk uitmond daar in die dode sê maar as jy om nou mooi volg dan mond hy uit in die meer van Galilea en Galilea, die meer van Galilea is een prachtige meer en het prachtige kleur, die water is baie visse in En alles is levendig en mens wil graag ook as jy daar kom daar in daar die water swem. Dit lyk so mooi, is prachtig mooi blauw kleur. En al die water wat in die meer van Galilea inloop gee die meer van Galilea weer terug aan die rivier. En die rivier loop dan verder syd en mond uit in die dooi zee. Maar die dooi zee ontvang net en gee niks. Daarom is hy dood In vergelyking met die meer van Galilea Het alles gee Kom ons leer dit Leer dit hier uit Die woord van God Die goddeloze leen Gee nie terug nie Maar die rechtverdige ontferm om En gee Dit nie wonderlik nie Dat jy is een prachtige, mooie gedachte. Dat een mens moet gee. As een mens God mooi verstaan, dan sal jy ook verstaan, dat God gee. God gee omself. Niks kan bestaan sonder God nie. Niks nie, niks op jy die aarde, of in die skipping, kan sonder God bestaan nie. En om te kan bestaan, moet God omself gee die hele tyd, want God is die bron van bestaan. Ek en jy bestaan op hierdie oomlik, omdat God ons laat bestaan. Ek en jy kan asem en kan sierstof in en uit asem en dit kan in ons bloed ingaan en ons voel gezond en mooi pink kleer omdat God dit vir ons gee. Die sierstof wat jy op die oomblik in asem kom van die skipper af. Kom van hom af. En daarmee wil ek einde kom van hierdie boodskap verochend, van oefening in die godsaligheid. Maak een afspraak met God, dat jy hierdie tyd sal uitkoop, sondag, as jy die self fysisch ergens by andere kerk teenwoordig is. Neem. Vertel ander mense wat nie hierdie voorrecht het, om self ergens by fysische kerk tegenwoordig te wees. Die mense in die buitenland, mense wat graag in Afrikaans die woord van God wil hoor, jy weet van hulle, jy weet hulle telk van hulle e-post het, stuur vir hulle die inlichting rondom hier die boodskap. Hier die radio en dat een mens hier kan luister. Ek gaan vanavond weer om 7 uur, 19 uur, Central African Time, praat ek verder by ons program stem van hoop waar ons ook dan wil bid en as jy gebedsverzoeken het stuur het jy kan my per whatsapp ook sommer kontak en ek geef jy sommer hier na my nommer 0795 0795 64 om, 0795 3 4 6 4 herhaal om 07 9 5 3, 4, 6, 4, 8, 7 En ek stuur jou nou weg met die vrede van die Heere dat die liefde van God onze Vader, die barremhartigheid van Heere Jezus sy Seun en die gemeenskap van die Heilige Gees met u sal wees totdat Jezus kom en daarmee sê ek dan Amen die Heere, sien vir jou Die Heere is my herde Duk saan my ontbreek mee. Laat my meer heen mee, Die groen my nou wat is waar is dit my, my. God is there.